писала Марла в листі до знайомого, що парився через розрив із дівчиною, як правило, ілюзорні. І ліпше хай ті кохання постійно живуть у нашій уяві, аніж знову і знову помирають у таймі. Тримайся, твоя Марла. Вона відіслала цього листа, відправила в редакцію свіжу статтю і нарешті подумала, що життя не лайно. Х'ялмар із Делі писав антисанітарні листи про всюдисущих блощиць, комарів, мишей і щурів. Одна фінська дівчинка тут тиждень жила йдучи на компроміс із блощицями, але коли до неї в ліжко заліз щур, вона вирішила змінити готель. Марла мацала себе за зимні стопи і притуляла долоні до обличчя. Прекрасна ж тут осінь. У середніх широтах. І знову її в уяві постала вчорашня стіна туману над Черкаським водосховищем. Таке чорно-біле фото. Шотландія без червоного вітрила. То про знимку Хьялмара, на якій лише присутність червоної цяточки у Сірому морі засвідчувала кольоровість фото. Вчора, проїжджаючи через дамбу, Марлі хотілося просочитися крізь шибку маршрутки, стекти в туманну воду і повільно плисти аж до тих корчуватих рудих островків, що визирали мокро з-під молочно-туманної шапки. Марлі здавалося, що нічого красивішого і більш хвилюючого вона в своєму житті не бачила. «Плисти в тумані через усі вже змертвілі кохання», – вголос сказала Марла. Мені дзеркало не видно, гримнув на неї водій. Марла відлипла від лобового скла і випрямилася на сидінні. Поклавши трохи кнопками телефону, набираючи переклад пісні, яку планувалося пустити в розкрутку, Марла знову втупилася у вікно. Вода скінчилася і почався ліс. Такий самий хвилюючий і туманний, як вода. «Відчуваю тебе дуже гостро», – вже про себе мовила Марла. Слова ті адресувалися її колишньому, а чи колишньому вона тепер не була певна коханню. Хлопчику-однолітку, відображенню самої Марли, трохи потойбічному і шизанутому, страшенно глибокому і проблематичному, важкому, і попри всю його ерудованість, неможливому до спілкування, а придатному лише для мовчання і затяжних розлук. То був Марлин-коханець як символ, вічний жит її перекрученого і заплутаного внутрішнього, легка і незначуща згадка світлого і вдалого зовнішнього. Дивно, чому я знову повертаюсь до думок про тебе. Я ж люблю Хьялмара, він мій чоловік. Ба навіть кохаю його більше за життя. А ти? Тебе, я, видно, кохаю більше, ніж те життя ненавиджу. Інакше Марла не могла. Два місяці тому, виїхавши до Південно-Східної Азії і розпрощавшись із останнім історичним молокососом-коханцем, вона дала собі слово вже ніколи, ніколи, не зраджувати того, з ким збиралася провести решту життя – Хьялмара. Вона періодично втрачала себе, прагнучи якнайповніше забутися в ньому. Вона переставала творити, сповзаючи до найпростіших потреб і кайфуючи від їх задоволення. Тепер Марла ніби пробудилася, і це пробудження якось дивно було схожим на засинання – як і раніше вона, свідомо, не збиралася зраджувати Х'ялмара. Її коханець-символ викликав у неї що завгодно, тільки не бажання. Реальний секс міг би все брутально зруйнувати. Ні, це кохання, до якого тільки дотикаються. Якщо вхопитися за нього і застрибнути в саму його суть, яку кишку чи сміттєпровідну руру, тебе просто вирве. Все перетвориться на кухонну нудоту, маю на увазі не готування їжі, а куріння на кухні і довгі затяжні паузи в розмові. Все стане болючим обдумуванням планів на вихідні і підрахунком грошей на те, чий стане винайняти будиночок у Карпатах. Усе знову зробиться ретельним обмірковуванням того, що ми робимо в сексі не так і чому в мене все сухо а кінчаю я тільки тупо надивившись фільмів зі сценами кривавих зґвалтувань чи начитавшись книжок Єшкілєва». На згадці про Єшкілєва Марина написала йому СМС з анонсуванням своєї тимчасової репатріації. Єшкілєв не відповів. «А чи доходить все це, пес його знає». Марлен телефон явно мав занадто розкішні технічні параметри для такої розсіяної особи. Марла заплющила очі і відкинулася на спинку крісла. Відразу їй під повіками замерехтіла темно-синя картинка, улюблений колір коханця-символа. Темна кімната, велике дзеркало навпроти ліжка.